Там кубками стоять червоні. У мене ж лахмата шапка. І обмотки побіліли від води. Вони були зелені, нові. Я йду просто крізь червоних, а навколо мене сон. Я навіть і голосів їхніх не чув. І ніхто мене не спитав і не затримав. Все село більшовицьке. Я зайшов до крайньої хати. Дома дядько і його син. Острижить мені оселеться, Син бери, стриже мені оселеться. Але ж голова моя побрита. Я дав дядькові цукру, то мене було трохи в хусточці, а він дав мені хліба. І я пішов. Вийшов на гору. Дивлюсь, біжить один козак. Блідий, жаху, Одне око більше, друге менше, іначе йому дуже холодно. Утік з-під розстрілу. Це старий гайдамака. Ну, кажу, ходім на святі гори, сімдесят п'ять верст, неначе наче в другу хату, а від тіля потягом додому. Господи, який же я дурний, а може хитрий? Це ж така тонка річ. Їдуть баби з хуторів на базар, а я їм кричу, ви не кажіть, що ми сюди пішли, ми гайдамаки. Не скажемо, діточки, не скажемо. І не сказали, но чуємо ми на хуторі. Товариш мій каже, що ми, мобілізовані петлюрою, тікаємо додому, лежимо на печі. А дядько хитро примружив око, підійшов до нас і каже, «Та признайтесь, хлопці, ви ж гайдамаки, вас же розбили на сватовій!» Я сказав, «Так, ми гайдамаки». Дядько нічого не сказав, але я довго не міг заснути, і все дивився на сокиру у кутку. І недалеко від Святогорської станції, кругом червоні партизани, в одному селі, коли ми лежали на долівці, увійшов лисий старенький староста і затребував у нас пачпорта. Ну який пачпорт, коли ми мобілізовані? Та що там з ними базікати? До штабу їх! А жінки не віддають нас, плачуть та приговорюють. Та вони ж такі, як і ми! «І чорнобриві, по-нашому розмовляють!» І прокинувся в мені поет-агітатор. Я почав говорити, хто ми і за що така наша доля. Почав читати їм свої вірші. І стало чудно. Лисий пачпортний староста просить переписати йому на пам'ять вірші. Пам'ятаю початок. «О, моїй поезії!» такі ж наївні і зелені, як моя вічна молодість. Пісня ця родилась в темнім-темнім гаю, і тепер по світу хай вона блукає, хай вона до зброї всіх рабів скликає. Пісня ця родилась темнім-темнім гай. 1918 рік. Це такі слова, але ви послухали, як я тоді декламував. Я на плузі і тепер і раніше так не декламував і не декламую. У мене аж волосся ворушилось від піднесення. Примітка. ПЛУГ – спілка українських радянських селянських письменників, що існувала у 1922-1932 роках. А у 1931 році ПЛУГ було перейменовано на спілку пролетарсько-колгоспних письменників. Нам дали сала, огірків, та хліба, і відпустили. Прийшли на станцію. Ну, власне, я сам прийшов на станцію. Товариш мій зник. Його дядьки не пустили. Я й досі не знаю, де він. Це було так. Коли ми виходили, один дядько, що мовчки слухав мої вірші, мовчки підійшов до мого товариша, взяв його за плечі і сказав, а ти, хлопче, останься, побалакаємо. Та й досі балакають. Питаю на станції у телеграфістів, де Червоні, де Петлюрівці. А мені не кажуть? Підходить потяг пасажирський. Сідаю, їду. Потяг на Харків. В Харкові з вокзалу не можна вийти. Я ж не цивільний. І мусив я тимчасово прикомандуватися до Мазепинського полку. Примітка. Мазепинський полк Гайдамацький полк війська Петлюри, що носив ім'я гетьмана Мазепи Івана Степановича, 1644-1709 роки. В Харкові мій дядько Слюсар Іван Локотош, але не можна ж вийти з вокзалу. Мазепинці відбили у каральників дві цистерни-горілки і нам видавали щодня майже по котелку. Одного разу, нам видали по котелку горілки. Ми випили, нас построїли і повели до міста. Попереду йдуть з наганами старшини і кожного з публіків, кого руки в кишені, заставляють підносити їх до гори. Приходимо у якийсь завод. Я й досі не пам'ятаю, де він, але знаю, що ми дуже довго йшли до нього. Тільки ми відчинили браму заводу, як ударила стрільба. Ми назад, потім знову в завод. У нас ручні кулемети. Я попав до кулеметної ватаги, але ще був з рушницею. В заводі тихо, нікого нема. Тільки сумні чорні вікна. Та убитий випадковою кулею реалістик у дворі. Йдемо далі. Ну, звичайно, котелок горілки зовсім вплинув на мій котелок. Заходимо у якийсь двір. В кімнаті? Під полом багато зброї і листівки з відозвами до повстання. Ах, мої рушниці, змазані маслом, мої робочі рушниці. Це ж я своїми руками клав вас на дороги і їв абрикосове варення. Тільки мені чудно було, що хлопці забрали і одіж, і порося, і коньки. Ну, цигарки десертні, ну, вареники. Варення я з люблю. Ну, а причому тут панталони й порося? Потім ми полили вулицю з кулеметів і вернулися на вокзал. Відступ. На Новій Баварії я зустрічаю бронювик третього гайдполку. Примітка. Гайдполк? гайдамацький полк. А Володька? А ми ж сказали твої сестри, що тебе зарубали на Сватовій. Між іншим, на Сватовій нас тоді розбили Ліві есери – сахаровці. Примітка. Ліві есери – дрібнобуржуазна політична партія в Росії, яка сформувалася в кінці 1917 року з лівого крила партії есерів. Ліві есери входили до складу радянського уряду, користувалися довір'ям частини трудового селянства і мали угоду з більшовиками. Влітку 1918 року стали на контрреволюційний шлях. На Україні ліві есери підтримували Денікінську і Петлюрівську контрреволюцію. Мені трошки жалко було, що вони одбили у нас вагон з обмундируванням.